З довгих країв. Саме тут коло богів приміщує звичайно і пляшечку з свяченою водою з Ордані, як ліки або охоронний засіб проти всякої напасти. Страсну свічку цебто свічку, що горіла під час читання страстей та якою викопчують хрести на верхніх одвірках, яку запалюють під час великої грози, або коли хто небудь вмирає. Мисник, судник або просто полиця, що має у лемків ще оригінальну назву «подесір», являє собою поличку або кілька поличок, що становлять щось подібне до відкритої шавки чи етажерки для посуду. Біля мисника ще іноді прироблюють до стіни ліжник – маленьку поличку з дірками, куди застромлюють ложки. У бойків села Лавошної у назві цієї полички відчувається відгомін слав'янської старовини. Там звуть її Жичник, цебто слав'янський Лжичник. Лати та ослони в українській хаті не являють собою нічого особливо оригінального. Це звичайні лавки або прироблені нерухомо до стін або рухомі, що стоять коло столу. А сам стіл, крім особливої міцності, відзначається ще іноді розкішними, різьбленими оздобами, особливо у гуцулів, де нижня частина одночасно служить і за скриню. А ліжко або постіль оздоблена у них також, а іноді й у бойків, дуже старанною різьбою. А крім того, у них не позбавлені особливого інтересу й деякі хитрі застосування щодо самого спорудження ліжка, які мають на оці блок та блощиць. Вони полягають в тому, що ліжко роблять на дуже високих ніжках, і дістатись до нього не всякий зможе, не підставивши що-небудь для того. Або ліжко ставлять на два продовжені бруски – прироблені з одного боку до стіни, а з другого – до печі, таким способом, що ніжки зовсім не торкаються до Над ліжком чи полом підвішують на шнурах, що прикріплені до стелі, жердку, яка в гуцулів буває також укрита вибагливими різьбленими оздобами. На неї вішують одежу. Так само над ліжком чи полом або біля нього підвішують іноді цілком особливим способом колиску для дитини. А при цьому треба зазначити, що ця мебля на Україні ніколи не буває стояча, на ніжках або на дугових підставках, а завжди висяча. Іноді це просто дерев'яна рама з підвішеним до неї прямокутним полотняним мішком, а іноді це луб'яний кошик з полотняним дном, або ще іноді дерев'яна коробка, часом дуже гарної форми. А скриня в українській етнографії тепер уже трохи відійшла від того, що це слово означало у римлян – скриніум. Хоч сама річ існує й досі на Україні під назвою «бодні». Бодня це невисока кадушка, або довбана, або складена з клепок та обручів з приладженим до неї верхом та з замком. Вона виключно служить дівчатам та жінкам для переховування їхнього майна. А словом, скриня звуть тепер те, що римляне звали Ареа. Скриня буває досить велика, дерев'яна, іноді обкована. На Україні вона майже завжди розмальована квітками, або найбільше у гуцулів оздоблена різьбою. Її часто ставлять на чотирьох невеликих коліщатах, щоб легко пересувати з місця на місце. Гуцульська скриня, що нагадує своєю формою щось подібне до саркофага з двосхильним верхом, означається крім оригінальних різьблених оздоб ще й тим, що в ній – як у римській піксіс вздовж краю, верха зроблено жолубчик, який покриває собою цілий край скрині.